Není tvor, který by se před ním skrýt, Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Kdyby, bratři minisestry, slovo Boží je živé, mocné a ostřejší, než jakýkoliv dvousečný meč.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 i co se týče křesťanské víry. A jako farář se také často vidím v konfrontaci s tím, co můžu vlastně dělat, když pořád a pořád jen mluvím. Důležité jsou ty skutky a proti ním nic nedokážeme.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 Proti lidské násily, boží pokoj. Toto slovo, ačkoliv to často stojí proti naše dnešní zkušenosti, reklamuje tu moc pro toho Boha, který miluje všechny lidi. V posledních dnech jsme zpráva konfrontovaný s nějakými vystupováníným politiků, kde se zdá, je důležité jenom demonstrace moci, vojensky hospodářské. A zdá se nám márně proti takovým postupům kázat politici, které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 Rozum, rozsudek, úsudek, možnosti dialogu a porozumění, bez slova to nešlo. A i Bible na začátku bylo slovo, boží slovo. Bez lidské komunikace bychom se navzájem zničili a zahynuli.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 trvali na slovech proti násilí, proti lži, ale také abychom své vlastní, svá vlastní slova konfrontovali se skutečností, abychom rozlišovali mezi tím, co je, a tím, co má být, mezi naším přáním a skutečností.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 to souvisí s tím, že víme vlastně, co má být známe Boží přikázání a to, to svědomí je konfrontace s tím, co má být jinak v našem životě. Tak působí Boží slovo kriticky, odkrývá, ruší iluzii a přání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 Odkrývá ale nezničí. Ale sundá z nás náš rých, naše břemeno. A právě to je smyslem to té ostry noží, s kterou zasahuje do naše života, že nás dokáže oddělit od našeho hřícha. A tak ta ostrá meč. Dokáže hojit, dokáže zachránit, dokáže léčit. I když nám se to nezdá tam ležet tak náhatě a odhalené, jsou to milující oči, které se na nás dívají. To je On, to je Ježíš.